Kapittel 3 Och dette er de nationer som Jehova låt bli igjen for ved dem å prøve Israel, det vil si alle de som ikke hadde opplevd noen av kananskrigene. Det var bare for at Israels sønners generationer skulle få oppleve det, for å lære dem krig, det vil si bare de som ikke hadde opplevd slike ting før. Filisternes fem aksefyrster og alle kananerne, jazidonerne og hevittene som bodde på Libanonfjellet, fra Baal-Hermonfjellet like til inngangen til Hamat. Og de fortsatte å tjene som redskaper som skulle prøve Israel, så det kunde vise sig om de ville avlyde Jehovas bud, som man hade gitt deres fedre befaling om ved Moses. Og Israels sønner bodde mitt i blant kanonerne, hetittene og amorittene og perisittene og hevittene og jebusittene. Og de begynte å ta sig deres døttere til hustruer, og sine egne døttere ga de til deres sønner, de ga seg til å tjene deres guder. Slik gjorde Israels sønner det som var ont i Jehovas øyne, og de glemte Jehovas sin Gud, og begynte å tjene balene og de hellige pelene. Da blusset Jehovas vrede opp mot Israel som han dem i Kursan Rishatajims Mesopotamias konges hånd, og Israels sønner fortsatt å tjene Kursan Rishatajim i 8 år. Og Israels sønner begynte å rope til Jehova om hjelp, da oppreiste Jehova en frelser for Israels sønner, for at han skulle frelse dem, nemlig Otniel, sønn av Kenas, Kaleb, syngre bror. Jehovas ånd kom nå over han og han ble Israels dommer. Da han drog ut til strid, ga Jehova Kursan Rishatayim, kongen i Syria, i hans hånd, slik at hans hånd overmannet Kursan Rishatayim. Deret radde landet ro i 40 år. Til slutt døde Otniel, Kenas sønn. Og enda en gang begynte Israels sønner å gjøre det som var ont i Jehovas øyne. Da låt Jehova Eglon, kongen i Moab, bli sterk mot Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Jehovas øyne. Vidre samlet han Ammons og Amaleks sønner mot dem. De dro så ut og slo Israel og tog palmebyen i eie. Og Israels sønner fortsatt å tjene Eglon, kongen i Moab, i 18 år. Og Israels sønner begynte å rope til Jehova om hjelp. Da oppreiste Jehova en frelse for dem, Ehud, Geras sønn, en benjaminitt, en venstrehent man. Med tiden sendte Israels sønner ved hans hånd en tribut til Eglon, kongen i Moab. Ehud laget sig i midlertid et sverd, og det var tveget og en alen langt. Så bandt han det under sin kledning ved sitt høyre lår, og han bar så frem tributen til Eglon, kongen i Moab. Eglon var for øvrig en meget fet man. Og det skjedde da han var ferdig med å bære frem tributten at han straks sendte folk av sted, de som hadde båret fram tributen. Men selv ventet han om ved steinbrudene i Gilgal, og han sa så, «Jeg har ett hemmelig ord til deg, konge.» Da sa han, «Vær stille.» Dermed gikk alle som stod hos ham ut fra ham. Og Ehud kom in til ham men han satt i sitt kjølige takhammer, som han hadde for seg selv, og Ehud sa videre, Ett ord fra Gud har jeg til dig. Dari stansade fra sin trone och Jehut stack in sin venstre hand og tog sverdet fra sitt högra lår och stötte det in i magen på han. Og så handtaget fyllde med inneteblade så fettet luckat sig omkring bladet för han drog ikke sverdet ut ur magen hans och tarminnehållet bynt att komma ut. Och Jehut gick så ut genom luftöppningen men han luckat til till bak baksa och låste dem og han gick ut. Och hans tjänare kom och bynt att ses omkring och se Dørene til takkammeret var låst. Da sa de, «Han gjør nok bare sitt fornødende i det svale indre rommet.» Og de fortsatte å vente til de ble skamfulle, og se, det var ingen som åpnet dørene til takkammeret. Da tok de nøklen og åpnet dem, og se, deres herre var falt dø til jorden. Ehud på sin side slapp unna mens de drøyde, og han kom forbi steinbrudene og unnslapp til Seira.» Og det skjedde da han kom dit at han begynte å blåse i hornet i Efraims fjellområde, og Israels sønner begynte å dra med ham ned fra fjellområdet, og han gikk i spissen for dem. Så sa han til dem, «Følg meg, for Jehova har gitt deres fiender, Moabittene, i deres hånd.» Og de begynte å følge ham, og inntok vadestedene ved Jordan mot Moabittene, og de tillåt ikke noen å gå over. Og på den tiden gikk de i gang med å slå Moab, omkring ti tusen mann, alle sammen harfør, og alle sammen tappere men og ikke en eneste slapp unna. Og Moab ble den dagen undertvunget under Israels hånd, og landet hadde deretter ro i 80 år. Og etter ham framstod Samgar, Anats sønn, og han gikk i gang med å slå filisterne, 600 man med en kvegdrivers piggstav. Og så han frelste Israel.